Bosgarren unitatea. B. Kalabazakrema bat. Bai, esan? Kaixo, ama? Kaixo, zene, zer moduz? Ondo, eta zuek? Gu ere, ondo. Dena ondo? Bai, paina kalabazakrema prestatu nahi dut. Kalabazakrema? Oso erraza da. Badaukazu horririk eta boligraf apuntatzeko? Bai, esan. Apuntatu. Kilo erdi kalabazza. Iru hazenario. Tipula bat. Iru patata, sorta bat porru, baratxuri alebat, gatza, litro laurden batur eta baso erdi olio.